Njeni spoštovani publika, meni je v čast, da vam predstavim današnjo gostjo, dr. Valerijo Vendramiro, ki prihaja iz Ljubljane, s pričo tudi v nečem snežnih zankih, ki so že povezani Tema, ki bo predstavila danes, se zelo analizuje na filozofija, gospod analizujena prišalje literature, psihoanaliza in feminizma. Valerija je danesko leto, se mi zdi, izdala knjigo v slovo sestre, Feminizem, psihoanaliza in literatura. se sem je, da bi lahko bila to dobra partija, dobra istočnica za eno predavanje tukaj v Mariboru, tako da mislim, da ti je lahko veliko interdisciplinarno zanimljena za, za več ljudi, za več ljudi. Sicer Valerija prihaja s pedagogškem inštitutem v Ljubljani, počlanica v odbora, borah vredi šovske polje delta, pokvarja se v glavnem za ženstvo in študijami in feministična teorija. Večno bom razlagal, da imamo ti časa, približno največ za predavanje, na kar bomo učili za vprašanje. Hvala lepa. No, najprej bi vas seveda vse lepo pozdravila in se hkrati tudi zahvalila um, za vabilo. Um, kot je povedal že. Um, kolega, prihajam iz pedago pedagoškega inštituta uh, in se pravzaprav v glavnem ukvarjam uh, z ženskimi študijami in feministično teorijo. Um, začela sem uh, v z navizavo na literaturo. Um, zdaj sem pač um, na to, uh, da je moje delo poteka na pedagoškem inštitutu. Um, se ukvarjam tudi s um, to problematiko na šolsko polje, oziroma na edukacijo. No, problemi, ki jih bom predstavila, oziroma tematika, o kateri, kateri sem se danes namenila govoriti tukaj, je predstavljena tudi v moji knjigi, pa tudi na nekaterih drugih mestih, tako da bi bila danes mogoče bolj delna, skratka ne bi bila tako obširna, ker nam niti čas, niti kraj najbrž tega ne dopušča. Um, zdaj ne vem, kakšna je, Hvala. navada, um, nekako najboljši je predpostavljeno na koncu uh, nekaj minut za razpravo, mogoče pa lahko tudi kaj sproti, če je pač taka forma, ne vem, Tako, hm. mogoče začnem. Um, no, kot um, je bilo rečeno, je naslov uh, predavanja um, Šeksper psihoanaliza in feminizem,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 ni nekega enotnega feminističnega stališča in izhodišča. Se pravi, da je bi začela na koncu. Feministično teorijo pa za začetek definiram kot tisto, ki nekako postavlja pod vprašaj univerzalno, univerzalno veljavnost in vrednost tradicije. Zdaj, če rečem tako, da je univerzalno, pogosto, enačeno ali pa zamešano z moškim, ali pa še bolje, če zadevo obrnem, da tisto, kar je moško, pogosto nekako velja za univerzalno. Po drugi strani pa upam, da ne bo tak pristop tudi omogočil komunicirati z literaturo na nekoliko drugačen način, kot to počne, da njimo, tradicionalna literarna veda. Se pravi, o teh, o teh stvarih bi rada danes tukaj govorila. Schematično sicer se informativno. Zdaj, osebno imam redno nekako probleme s tem vrstnim redom v naslavih. V kašnem vrstnem redu pač te stvari nanizati, da bi bile nekako pravilne v oziroma ali je utemeljeno dati Shakespeare na prvo mesto ali ne Šekspira razumem, bolj v tem smislu neko, neko realno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 In zato se sprašujem, ali je pravilno, da ga damo na prvo mesto ali bi ga bilo treba dati pravzaprav na zadnje mesto in kako se pravzaprav lotati te problematike, kako pokazati, da gre pravzaprav za odmik od nekih tako imenovanih pogojno, če rečem, tradicionalnih ali pa humanističnih pojmovanj. Um, skratka, um, da ni še ekspertisti, ki je, ne vem, uh, mogoče v osrčju, ampak da je mogoče uh, treba preuprašati vse investicije. Um, oziroma, vse pomeni, vse vloge, če hočete, ki so mu bile pripisane um, skozi stoletja, um, tudi danes in tako naprej. Kot tisti, ki ste pač uh, prebrali v Bilo, oziroma ki ste dobili v Bilo, uh, oziroma napovednik tega predavanja, um, mislim, da uh, v babilu piše, da, gre za, da bo šlo za nekakšna presečišča feministične teorije, psihoanalize literature, preko seveda tematizacije spolne razlike. In ta presečišča bi predlagala, da razumemo ne samo v smislu nekih skupnih točk, nekih križanj, nekih skupnih mest, ampak mogoče tudi kot, pardon, tiste točke, ker lahko eno kaj pove o drugem. In pravzaprav bomo videli, za koliko presečiš, bomo danes pravzaprav imeli časa. Da, če se mogoče lotimo, lotimo kar prvega presečišča uh, feminizma oziroma feministične teorije in literature, vse skozi nekako um, je v predpostavka, da seveda ni nekega enotnega feminističnega stališča, da obstajajo različne uh, feministične, uh, da ne rečem šlo, da različni tokavi, različne teorije, In ki se pravzaprav razlikujejo glede tega, kako misliti spolno razliko. Ampak torej v grobem feministično spopadanje z literaturo, na eni strani bi rekla, zadeva načine reprezentacije, interpretacije junakov in junake in podobno, na drugi strani pa morda tudi vrednotenje literarnih del avtoric, zmožnost vzpostavitve ženske kot avtorice, ker je velik problem Ker kot rečeno, avtor je običajno moški, k tem se bom še kasneje vrnila. In to so pravzaprav širše problemi kulturnih podob ženskosti, predstavljene spolne razlike in podobno. Seveda, zdaj, če gledamo povšaljno, so te razprave, feministično okvarjena z literaturo, seveda postavljene na bolj ali teoretsko podlago. Vseveda tudi v feministični teoriji so številni problemi nederočenosti, šipke točke in tudi konec, konec koncev so stvari, s katerimi se bi težko strinjali, tudi če se pač v feministični teoriji nekako zavežemo. Nekateri so pač stari problemi,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 Povezave zdaj med ženskimi in ali pa med ženskim in ustvarjenjem so bile v pogosto podcenjene oziroma devalvirane. Ženska umetnost se je pogosto brala ali pa se še bere kot nekakšen izraz meja ali pa omejenosti ženskega spola, ki ne more nikoli doseči nekakšnih univerzalnih, v seveda, kvalitet umetnosti, umetnosti z veliko začetnico.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 na svetlo, oziroma sploh začela misliti na ta način, so seveda sprejeti z neza Tudi feministična teorija, oziroma feminizem sam nosi en tak, bi rekla negativen pečat, pa ne bi nas zdaj tukaj dolgočasla spodobo tega, kakšen, kakšne ne bi feministke bile, oziroma, kakšne so. Umenim ne le en tak splošen odziv v smislu tudi ne glede na spol, seveda se strinjam s tem, berem to literaturo, ampak nisem feministka, tako nekako se vedno vedno um, potrebno povdariti, da um, distancirati od, pač, od tega, um, kaj ne bi pač feministka bila. Um, spravi, feministična teorija nekako je sprejeta z nezaupljivostjo uh, in očitki zlasti v polju literature uh, so naslednji, da ne izhaja iz literarnega dela,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 Kaj je tisto, kar ne bi bilo literaturi notranjega, je seveda problematično. Jaz mislim, da se pač meje tako predmeta kot interpretacije, kot teorije premeščajo in do neke mere so prav gotovo arbitrarne. Teoretizacije se na srečo spreminjajo in nekako ne vidim problema v tem, da se o literaturi mogoče razmišlja nekoliko drugače, kot se je razmišljalo da njima pred desetletji, pred stoletji ali podobno. Ali s drugimi besedami, kot je rekla ameriška teoretičarka Marjorie Carber, estetski angažmaz z literaturo ne izključuje nujno skrbi za družbeno pravičnost, ne izključuje nujno skrbi za zavedanje o političnih in zgodovinskih odmevih v besedilu. Skratka, ni nujno, da gre eno proti drugemu, ampak gre lahko eno z drugim. Seveda pri, pri razpravi o literaturi uh, nikakor tudi ne gre za to, da bi morala biti literatura kakorkoli politično korektna um, ali da bi jo morala kakorkoli uh, vrednotiti uh, uh, v skladu s tem, kot je rekla, da nima, um, kanadska pisateljica Margaret Atwood, roman oziroma literarno delo ni sociološki učbenik. Uh, in tukaj so uh, Tukaj je mogoče najdi predvsej nedorečenosti tako imenovanega zgodnika feminizma, ki se mu je zdelo potrebno uh, povdarjati uh, pravilnost spodob ženski, ki se mu je zdelo pravilno povdarjati uh, vrednotenji literature glede na etična merila. Uh, jasno je seveda, da literature ne moramo preprosto zvest na ne, kulturne predsotke, uh, ki jo prečijo ali pa na ideologije avtorjev ali avtoric, ki jo ustvarjajo. In tukaj mislim, da so šle pač um, zgodnje faze feministične teorije uh, vsekakor predaleč, oziroma niso šle dovolj daleč, če uh, perspektivo obrnem. Uh. Uh, tako da pri ukvarjanju z literatura seveda je vedno neko nihanje, vedno vprašanje prave mere, kateri komponenti mogoče damo prednost, katero postavimo v spredje, ampak tukaj pač nekako ne vidim problema, ker pač vsako besedilo ponuja priložnost različnih referenčnih okvirov, če temu tako rečemo. No, zdaj ti očitki seveda niso opereni samo proti feministični teoriji, ampak tudi mogoče drugim bolj teoretičnim pristopom k literaturi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 Uh, in zdaj, če smo, ne vem, bolj neposredno pragmatični, uh, pa če se navežemo na ta um, uh, na šolsko situacijo, recimo, uh, najbež bi malo kdo pričakoval, tisti, ki uh, imate otroke, um, recimo, da bi bile v šolskem kurikulu iste matematične ali pa fizikalne vsebine, kot so bile, vem, pred 20 ali pa 30 leti. Da bi bilo, pravzaprav, bi bilo absurdno poučevati um, znanstvene ugotovitve 19. stoletja, medtem, ko se po humanistiki pa taka praksa nekako ne zdi nič navadnega. Vedno se pričakuje iste avtorje, iste interpretacije, iste navedke in podobno. Tako da predlagam, da zdaj te učitke nekako preformuliramo in rečemo, da gre pravzaprav prav, za obrat k teoriji, za prizadevanje, da bi na nek način na novo zarisali tako meje literarne vede, literarne zgodovine, literarne teorije, kakorkoli pač temu rečemo, in tudi konec koncev razmerje med literarnimi in drugimi diskurzi, ker se danes pač premeščajo meje predmeta, premeščajo se meje disciplin, ki se s tem ukvarjajo.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 Če vsej stvari še najbolj zanimiv, mislim, da je pač, uh, kot rečeno, uh, možno ob literarnih delih načenja take ali pa drugačne referenčne okvire. Uh, in tukaj ne vidim popolnoma nobenega problema, ker je pač že vsaka interpretacija um, neke vrste prisvojitev literarnega dela. In to se je pač treba na nek način odkrito priznati, Kakorkoli, kakor hitro pač v literaturi, v literarnem delu nekaj rečemo, smo ga že na nek način premestili. Um, tako da, um, Ne glede na to, kateremu referenčnemu okviru se zavežemo. No, če se zdaj spet vrnem k feministični teoriji, ki jo razumem kot del, tako da temo kritične prakse, ki seveda ni edini del, in tudi feministična teorija seveda ne stoji sama zase, je tudi zavezana različnim teoretskim tokovom.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 in seveda koncept literarnega kanona in kanona nasploh kot uh, projekta um, konceptualnega in faktografskega izkločjevanja, oziroma problem tradicije. Uh, um, uh, zdaj, kar zadeva avtorstva, um, tukaj mislim, da smo v glavnem še precej zavezani um, nekemu um, tradicionalnemu konceptu, pri kateri je bi pač avtor um, ustvarjal v nekem ustvarjalnem aktu, skratka iz sebe, um, iz sebe v pač um, izvirno, izvirno, skratka, izvirno subjektivno um, ustvarjal. Um, deloma gre tukaj pač za ta romantični koncept, romantični koncept, kot uh, koncept, ki se je oblikoval recimo v romantiki, uh, koncept ustvarjalnosti, ki je recimo um, prav gotovo netočen in je mogoče kar preveč, preveč ustraja v vsakdanjem govoru ali pa mogoče tudi v bolj strokovnih govorih. Da če se tukaj recimo obrnem k Šekspiru, kateremu se bom vrnila potem še tudi čisto na koncu, ki je pogosto predstavljen kot pač največji avtor zahodnega kanona, kot genialen avtor, ki je ustvarjal pač ta dela nekaj iz sebe jih preoblikoval, in skratka, vanje v svojega genija. Tukaj je zdaj treba pač povedati, če se mogoče mečkan zatečem v zgodovino, da dramatika oziroma njegova dela, to pač so nastajala v sodelovanju med avtorjem in gledališko družbo, ki je ta dela pač postavila na odr, da avtor vsekako ni bil lasnik svojih rokopisov in da pač,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 besede, domnevne Šekspirove nepravilnosti, še zdaj velja, da nekaterih dram ali pa del nekaterih dram ni napisal Shakespeare, če so verzi preveč šepavi in podobno. Skratka, ti uredniki so potravljali domnevne nepravilnosti, pomankljivosti, pač glede na svoj literarni okus. In danes je pač to nekako postalo prišlo do nas kot Šekspirovo delo. Tako da tukaj, že sem na tem primeru bi lahko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 Skratka to, kar, kar poznamo danes kot Šekspirova dela, je nastalo v sodelovanju številnih urednikov, avtorjev, mogoče še koga, za katega ga sploh ne vemo. Se pravi, zdaj, če se spet vrnem na, na, na te koncepte, ki sem jih naštela prej, avtorstvo, ustvarjalnost, vrednotenje literarnih del, tukaj seveda čisto empirično, mogoče dokazati, dela niso bila vrednotena, enako, če so nosila ne vem, podpis avtorja oziroma, če so nosila podpis avtorice. Um, seveda, očem leč zdaj v literarnih delih neka notranja ženska ali pa moška estetika uh, temu vsekakor um, nasprotujem, ampak uh, poznani so primeri, da je bilo pač literarno delo uh, vrednoteno drugače, uh, dokler so predpostavljali, da je prišlo izpod peresa uh, avtorja, potem so gotovili, da je delo napisala avtorica, uh,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 definirajo kot zbirko znanih reprezentativnih občepomembnih del, um, ki so se pač izvila iz kupice vseh ostalih zaradi svoje uh, notranje vrednosti in kvalitete. Um, tudi mislim, da učni načrt za slovenščino, če se navežem uh, pač še na to plat, uh, pravi, da, da je kanon literarnih del, naj, da so to najboljša dela um, slovensk, uh, svetovne književnosti. Um, In tudi v slovenski strokovni literaturi a, se pojavlja definicija a, kanona mladinske književnosti kot tista dela, ta, to pa, pa je citat, a, moram prebrati. A, tista dela, v katerih so odraščali a, starši otrok in ob katerih odraščajo vrstniki po svetu. A, Se pravi, te definicije, ki so pač aktualne, so skratka zelo problematične. Zdaj, če uporabim to nekoliko obrabljeno besedo v današnjem multikulturnem svetu, Um, kakorkoli težko rečemo, da odraščajo vrstniki po svetu obistih delih, da so starši odraščali obistih delih in podobno. Zdaj, kako hočem reči, še vedno velja uh, nekakšen koncept uh, kanona literarnih del, kot del, ki so pač res univerzalno sama po sebi veljavna, uh, reprezentativna, estetsko dovršena in podobno. Um, uh, tudi Harold Bloom, ki je um, napisal pač knjigo o zahodnem kanonu, in je tudi postavil tezo, da je Shakespeare najbolj kanonski avtor zahodnega kanona, da je Shakespeare zahodni kanon, da je skratka, Shakespeare tisto, kar je najboljše. Pravi, da so avtori v kanonu zaradi njihove sublimnosti, reprezentativne narave, estetske večvrednosti in izvirnosti. Mimo grede Blum ne dopušča, da bi kdorkoli kaj povedal, skratka, napada Freuda, napada feminizem, napada kulturologijo, um, oziroma nekako postavi um, to notranjo kvaliteto um, kot v, v uspredje, kot tisto, ki, pač, um, ki, ki daje delom univerzalno veljavnost in vrednost. Um, zdaj predlagam, da je pač izhodišče Naše izhodišče to, da so pač zapisi iz zgodovine nepopolni, da so pristrani uh, in da je to pač polje zgolj na prvi pogled uh, neutralne in objektivne vrednosti. Uh, da je pač kanon ni reprezentant neke skupne kulture, vprašanje je, kaj je, je sploh skupna kultura, ali je sploh mogoče na ta način govoriti o skupni kulturi, pač pa da je mogoče kanon eden od možnih nizov za selekcijo.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 ob kanonu, nekak razviti tudi zavedanje o tem, kako uh, kanoni nastajajo, um, kakšni so pač uh, procesi, kakšni so konč, konec konca tudi um, uh, investicije oblasti v, v kanon. Uh, kanon kot tradicija uh, in podobno. Uh, torej, um, Vse te stvari ki, sem, stvari, ki sem jih zdaj naštela, seveda nekako sem bila pristrana oziroma sem si jih pač samo nekatere izbrala. Um, še vedno gre tukaj za neka različna branja spolne razlike, pač na različnih podpoljih, ki seveda za neko čisto določeno pozicioniranost in te spremembe bi rekla, da zadevajo celotno konceptualno zgradbo, ne samo najboljši literarne teorije, ampak še česa.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 Čeprav je ta dvojica pogosto pač predstavljena kot neprimerna za feminizem, kot feminizm antagonistična. Učitki pač psihoanalizi so številni. Eden od njih je tudi, da pač ženske, ženskem predpisuje mesto v kulturi. Ampak, pustmo to strani. ta povezava se kakor lahko izkaže zaplodno na več ravneh, Uh, neposredno politični, ne vem, uh, literarno, gledališko, interpretacijski, tudi širši kulturni. Uh, in mimo psihoanalize, nedvomno pri teorizaciji spolne razlike, uh, ne moremo iti in to je pravzaprav tisto, kar uh, za kar feminizm ali pa tudi feminizmom pravzaprav gre. <clears throat> um, Če oba nastopata se pravi tako feminizem kot psihoanaliza proti neki opazni danosti, proti nekemu kultu zdravega razuma, proti neki samorazvidnosti, na eni strani se seveda um, feminizem proti um, ženskim domnevno-naravnim lastnostim uh, in pač položaju žensko v obstoječem družbenem uh, redu, uh, se pa psihoanaliza namenja pozornost kot je rekla Jacqueline Rose, teoretičarka prav z tega področja, pa psihonaliza namenja podrobnost tistemu, kar hoče biti izrečeno nasproti tistemu, kar je dovoljeno izreči. Se tem, pa ne mislim, za zdaj pač to neka skupna točka, ampak bolj kot neko plodno izhodišče za povezavo obeh. No, Jacqueline Rose pravi takole. Poglavitni prispevek feminizma k politični debati je bil predvsem ta, da je vanjo uvedel vprašanje seksualnosti, psihoanaliza pa je tisto mesto, kjer je o seksualnosti mogoče govoriti na način, ki ustreza kompleksnosti problema. In pomembno, ta povezava je pomembna tudi v polju estetike, če temu tako rečemo, ali pa mogoče tudi literarne interpretacije, ker se pač vprašanje ženskosti povezuje vprašanje ženskosti na tem področju estetske teorije povezuje z vprašanjem na polju psihoanalize, oziroma kjer se pravzaprav sreča srečata estetska teorija in psihoanaliza ob vprašanju ženskosti. Tako da so te povezave seveda še kako upravičene, ne glede na averzije tako do feministične teorije kot do psihoanalize. Uh, no, v samo jedro teh presečišč, oziroma teh uh, mest, o katerih danes govorimo, predvsej nepopelno, mogoče tudi delno, um, sem pa postavila Viljama Šekspira. Uh, in zdaj v srednje mesto bi mu lahko pač, uh, pripisali iz več razlogov. Um, jih bom nekaj naštela, z nekateri so mogoče malo bolj resni, drugi so malo manj resni, ampak dajmo, da mogoče to uh, nit teorije mečkem razbijemo, oziroma razrahljamo. No, v Freudovem delu vsekakor ima Shakespeare poleg Getaja nek poseben, bi lahko rekel, temelitven status, ker kot vemo, je Freud uporabil porabu Shakespeareove značaje kot modele za nekatere svoje primere in teorije. Shakespeare pa je sta nekako na vrhu Freudovih preferenc. Na Freud na Shakespeare pač se z Shakespearem še v drugem kontekstu, ampak to moram zdaj postiti ob strani. Dela, v katerih pač lahko preberemo, um, uh, Freudova dela, v katerih lahko preberemo, um, so pač številne, ne bi zdaj vseh mest niti neštevala. Interpretacija sanj uh, je eno tak bistvenih del, potem krajši spis motiv izbire skrinic, um, kjer se je Freud, kot je zapisal sam, mogoče uh, je vredno tole prebrati, Uh, ob dveh prizorih iz Šekspira, enem komičnem in enem tragičnem, sem je nedavno ponudila priložnost, da zastavim in rešim majhen problem. Uh, ta problem seveda ni majhen ni neskromen, uh, ampak je problem pač odnosa do um, uh, ženskosti, odnosa moškega do ženske uh, in razdeluje pa to po primeru uh, Bneškega trgovca in motiva izbire skrinic, ker snubec, ker snubec mora izbirati med tremi skrinicami in kralja lira, ker mora kralj lir izbirati med tremi hčerkami. Se pravi, tukaj je eden bistvenih prispevkov k teoritizaciji spolne razlike, ne glede na to, da je pač so ti odnosi do ženske, so odnosi moškega do ženske. No, interpretaciji sam, sam Freud zapiše, da ima Hamlet korenine v isti zemlji kot um, Oedip uh, in tudi na ta način skozi Oedipa razmišlja o Hamletu, skratka teh uh, mest je bi lahko pač naštevali še in še. Um, no, ena tako precej popularna psihoanalitična referenca uh, je pač ta um, film iz leta 48 Lorenza Olivijeja. Uh, kjer je nekako um, postavljen spalnični prizor, ki nastopa ta Hamlet, njegova mama, je postal pravzaprav zalej slavin le s tem filmom. Um, zdaj tukaj še kar naštevam. Uh, naprej uh, poskušam utemeljiti, zakaj sem pač Šekspira postavlja na neko srednje mesto. Kot rečeno, Harold Bloom mu je rekel, da je to prvi najbolj kanonski avtor zahodnega kanona, oziroma Šekspir je zahodni kanon, um, Potem njegovo mesto pač seveda je pomembno pri različnih teoretikih Freud, Lacan, tudi najboljši Marx. Potem pa njegovo mesto v literaturi, popularni kulturi, ne vem, navedki, filmi. Tukaj se pa res ne neha, tukaj bi lahko našteval um, v nedogled um, reference v literaturi. Ne vem, Virginia Woolf ima po mojem mnenju neki najlepših od Orlanda do delak svetilniku, gospe Delovej. Mark to je in v finu mogoče najbolj zabavnega, ki je nek konglomerat um, Kralj in Vojvoda uprizarjata uh, Šekspira in potem nastane nek konglomerat um, iz vsah citatov, oziroma uh, iz Hamleta in Macbeta, um, potem Joyce, Ki celo poglavje svojega romana Olik se posveti Šekspiru. Potem so tukaj razni musikli, naslovi nadaljevank, kot so recimo zvezne steze, ki posamezni deli nosijo pač, a, naslave po Šekspirovih po delih. The Undiscovered Country a, iz Hamleta, A Dagger of the Mind iz Macbetha, a, Priznam, da pač sem nisem vseh teh primerov, um, sama nabrala sem, kaj tudi prebrala, tako da se zdaj mogoče na to, um, amečken, um, um, um, um, v bistvu se na to, na to, kar sem prebrala zdaj, le, um, ne, ne predstavljam kot svoje delo. Uh, potem se je, da film Sever, Severo, Zahod, kjer je spet naslov uh, iz Hamleta, Uh, potem, konj s koncem, na no, to pa res se mi zdi en tak ultimativni primer, um, uranove lune, ki so pomenovane po Shakespearevih junakih in junakinjah, kot Titania, Oberon, um, Sikoraksa in tako naprej. Mislim, tukaj pa res so nekako uh, postavljeni na, skoraj, da bi lahko rekel, na isto raven, kot imem, um, grški, grški junaki oziroma uh, junaki iz grške mitologije. Čeprav mislim, da obstajajo pač neka pravila, kako se pač uh, novi, novi planeti pa nove lune, novi pojavi v astronomiji imenujejo, ampak skratka uranove lune uh, so tiste, ki so poimenovane po šeksperjih um, uh, po junakih. Tudi v slovenščini no bi lahko najbrž, uh, če bi se mečkan potrudil, uh, našel um, kakšne uh, primere. Mislim, da so pač splošni topusi, kot biti ali ne biti, uh, ali pa nekaj gnilega je doželi danski, Mm. konec, konec tudi roman, uh, mislim, da Miri Mihelič uh, predimili moj Ariel uh, in ja. tako naprej. Kratka, Pravni vprašek? Pravni vprašek tudi? <laughs> po temi pojmenovanje. Mislim, da so po temi ja, se ne možete videli. A to pa ne vem. Resno? Ne? Ja, ja, ja, ja, v bistvu, ne, ne, Vem, vem. Amen, se vem, kaj je, ampak mislim, da so po temi To, no, to pa nisem vedela, tako, oziroma, a, ja, um, skladka, no, um, ta prisotnost je nekako, uh, prisotnost, ne vem, kot neka avtoriteta, nek občji jezik pravzaprav lahko že posta, postaja in tudi pravzaprav najboljši vsak, bi lahko uh, še kakšen citat uh, oziroma nevedek referenco. Um, um, se spomnil, oziroma ga povedal. Uh, tako da, pravzaprav, po eni strani uh, je Šekspir nekoč bil vse del popularne kulture, um, in tukaj pravzaprav prav ne vidim nobenega problema uh, s tem, ko pač predelava uh, del, ki so recimo zelo um, populistične, uh, oziroma zelo, um, kako bi rekla, um, so narejene prav za popularno kulturo, ne vem, in Julija in tako naprej, ker je pač, Njegova dela so bila izvorno pač del te popularne kulture, ne vem, če rečemo, tudi nizke, uh, skupaj pa z medijem, a po drugi strani je pa pač nekako prvi med klasiki, skoraj neke vrste skupni kulturni jezik in tako naprej. Um, uh, in zdaj, seveda, um, te hvalnice Šekspiru, kot Šekspir naš sodobnik, uh, Šekspir za vse večne čase in tako naprej, Uh, so seveda um, nekak pravilne in ustrezne, bi rekla, bolj tako v pomenu besede. Uh, kot sem že prej omenila, da ne more pač biti naš sodobnik oziroma literarno delo in lahko pač postane uh, tako samo strategijo prisvajanja. Uh, in seveda te vse stranske vrednote, bi rekla, so bolj uh, projekcije um, lastnih vrednot, kritikov in tako naprej. Uh, jasno, da se iz te fascinacije se nekako porodil niz um, resnic, da je pač Shakespeare modern genij, ki ima usopljive sposobnosti v pogleda v človeško dušo, da predstavlja pač resnico, samo resnico, nič drugega kot resnico. In je seveda, vzadju spet ta predpostavka um, o, človeški, on, o univerzalni človeški naravi, uh, ki je stalna, nespremenljiva, um, ne glede na čas, prostor, ne vem, vero predvsem sam recimo, um, in tako naprej, da se pač Šekspirove igre naslavljajo na vse uh, ljudi enako. Uh, in mislim, da tudi, tudi to, no, ta člo, univerzalna človeška narava, če je pred sto leti še mogoče um, fungirala kot pač neka živa kategorija, uh, je danes prav gotovo um, neka anomalija um, in pravzaprav to neka nostalgična misel. Um, V smislu včasih so bili moški, moški, ženske, ženske, človeška narava, pa človeška narava. V smislu včasih smo vedeli, pri čem smo danse pa vse narobe. Tako da pač tukaj vidim razne probleme, ki bi jih pač lahko še razdelevali, razde, razdeljali naprej. Nekako pač vidim, da je upravičeno Šekspiru pač dati teoretsko mesto zaradi tega posebnega položaja v literarnem kanonu, v kulturi in s pomočjo njega tudi, ne vem, misliti ali pa razmišljati o nekih takih uveljavljenih ali pa rigidnih konceptih, ki so mogoče, da ne rečem, anahronistični ali pa mogoče, ki, so, ki danes ne more več držati oziroma stat sami po sebi. Um, in zato je tudi Shakespeare nekako uh, pomemben del feminističnega projekta ponovnega branja kanona, uh, se temu reče v angleščini re-reading the canon, um, tako literarnega, tako interpretacijskega, tako teoretskega. Um, in ta projekt um, seveda ne zajema samo zdaj bran, ki beležejo eksplicitno mizoginijo, ne, vem, uh, ne gre samo za to, da zdaj preoprašujemo interpretacije o tem, uh, kdo je kriv um, ne vem, za nesrečo, za konco Macbeth ali pa uh, um, kaj. Ne vem. Ker truda povzroči pri, pri Hamletu, ampak a, tudi, predvsem, a, kar se mi zdi vsekakor teoretsko bolj plodno, a, pač na neka ta spolno seznamovana branja teoretskih konceptov oziroma poskušajo odkriti, v kakšni meri je a, teore, spolna razlika opisana v teoretski okvir. <kuh> a, in Jacqueline Rose, a, pač teoretičarka z področja a,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 ki je v, v tem našem kulturnem redu, recimo, ne, še kako prisotna. Uh, in potem nadalje um, Jacqueline Rose razpravlja ob Hamletu, kako se pravzaprav vprašanje ženskosti spremeniva estetsko sodbo, kako pravzaprav postane osnova zanjo, kako je na podlagi um, podobe Gertrude, Hamletove materje, ki kot vemo se uh, hitro poroči uh, z bratem svojega moža, kako je pravzaprav ob, te, ob njeni podobi um, se razvijajo estetske sodbe, uh, ki imajo prav širši domet, ki imajo ima mogoče domet um, širše kulture uh, in je treba pač odgovore na njih uh, mogoče iskati širše, kot uh, zgolj, v, mm, zgolj skozi dramo. <klima> um, Zdaj pravzaprav ne vem, koliko imam še časa, 10 minut. No in pravzaprav to mislim, da bom, bom kar bom počasi zaključila. Če zaključim pač s tem, kar je razdeluje Jacqueline Rose v svojem spisu o Hamletu ki nekako razmišlja o tem, kako se estetske teorije pač začnejo premikati na področje a, seksualnosti, ko je pač problem upodobljen kot ženskost. A, in to je pač ta točka, v kateri bi mogoče a, bilo adekvatno še enkrat povezati a, feminizem in a, psihoanalizo. A, ali z drugimi besedami, a, kot je ob primeru Hamleta dejavla Kahn. Vsota vseh zatarjevanj v Šekspiru je nezdružljiva, je protislovna in z vso to pravzaprav ne bi početi. Um, treba pač nam priznati, da raznolikost interpretacij nakazuje vsaj to, da gre pri Šekspiru za mnoge skrivnosti, um, ki bi nas vtegnile pripeljati v realnost on stran tiste, ki nam jo ponuje umetniško delo. Uh, ampak to je pravi, hamle, pravi lakan, ki se poda po sledi Hamletove skrivnostnosti uh, preveč obči pogled. Uh, in zdaj, tukaj, če zaključim, uh, pravzaprav um, lahko razložim tudi pod naslov, um, ki sem ga pravzaprav najprej uh, hotela imeti kot naslov. Um, in sicer, uh, kdo je tretji, ki hodi vse skozi ob tebi, uh, ki je vzet seveda iz um, um, zadnjega petega dela Puste držele, Uh, Thomasa Sternsa Elliotta, uh, ki sem mi je zdel nekako uh, primeren uh, kot naslov ali pa tudi kot podnaslov za pač to nekakšno vse, vse prisotnost, um, za to, um, uh, to prejemanje navedkov, um, referenc na Šekspira, kateri se skoraj da ne moremo izogniti, um, ki, ki bi ga lahko tudi mislili na način pač. Um, groze na način, ne vem, Freudovega koncepta, da so Unheimlihe kot Freud, ko se nekoč na ulicah nekega italijanskega mesta, ko poskuša ulica nekega italijanskega mesta pobegniti, ampak se vedno znova najde na istem mestu. No in na ta način bi lahko tudi razmišljali o tej vse prisotnosti. Šekspirjevega duhača temu tako rečem, ki seveda ni um, realni avtor, ampak v bistvu um, pojem oziroma nekako bi lahko rekel, prav, pravzaprav že pojem ali pa avtor na njihovajih, uh, ki so mu bile um, naložene različni prsti, pripisane različne podobe. Uh, skratka, to je pač tretji, ki hodi vse skozi uh, ob tebi. Go. Hvala lepa. Nekoga, ki je zelo zgodaj, je zelo, zelo tepen. to, kar ste povedali. Verjetno za gospoda zrelih letih moškega spola, tudi nekoliko intrigantno. <laughs> <laughs> ne, uh -huh. pa ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ste se dotikali tudi literarne zgodovine. Ja. ne, In zdaj, Zdaj, seveda prav ne predstavljam, in to je recimo mojo vprašanje, kako si pa vi zamišljate, da bi nastala literarna zgodovina, ki bi, verjetno zato, da bi se stvari uravnotežne med moškimi avtori in ženskimi, med moškimi avtoricami in ženskimi avtorimi, da bi se stvari uravnotežne, bi verjetno morali nekak Zdaj eh, povdajiti, predvsem, ženske eh, avtorice, uh -huh. ne, eh, to je ena stvar. Zdaj mora, moramo vrjetno upoštevati, da je današnji čas, eh, ki je odzel avtoritete, eh, zelo ne hvaleže zato, da bi sploh literarno zgodovino pisali, ne? ker Pravzaprav danes literarne zgodovine niti ne nastajajo več, ampak nastaja recimo znam, slovenska književnost, vanjevska književnost, ne pa literarna zgodovina v tistem starem pomeru besede, eh, eh, kaj znam, starem oči 30, 50, 70 ali nekoliko let. To znam, zdaj, že prvič literarne zgodovino bi bilo po moje težko napisati. Ne? Razen, če bi si vzela eh, feminiz, feministična če bi se vzeli feministični krogi, eh, torej to pozicijo avtoritete autoritet, in bi iz te avtoritete eh, presojali o eh, literaturi včasih in danes. Ampak to bi bilo že pomojo nevarno. Ne? No, eh, kako si zdaj vi to predstavljate? upoštevate pa treba še to, da, da vendarle obstajajo tudi avtorice literarne zgodovine. Ne vem, če poznate te, ta imena, recimo Siljeva Borovnik, eh, eh, Alojzija Zupa Sošič, eh, potem Tale Novakova, ki so ukvarja s poezijo. Zdaj, a, a, a je v njihovih razpravah, zato ker so ženske, videti drugačen pristop, drugačne povdarke, ali so tudi one podlegle teoriji zarote? Uh, uh, a, a ste... Ne, ne, to se jaz resno razmo pravim. Ja, ja, ja. Yeah. Uh, a, mislim, imate še kakšno vprašanje? In... Ja, pogodče. Ja, jaz se vam zahvaljujem, uh, tako se mi zdi... Uh, da... Ljete, ne, da se je še to, no, ja? ker recimo literarna zgodovina je, je verjetno početje, ki sledi uh, nekim delom, nekim delom, in, na sinhroni in diahroni ravni in potem ta dela razvršča pač v neko mrežo, poskuša najti določene slogovne, tematske, kazen različne premike, upošteva medbesedilne zveze, tudi če se to ne eminuje bi postmodernizem, medbesedilne zveze vendar ne obstajajo, se ste vi sami o njih govorili, ko ste govorili o ne, pa o nekih nekonturnih zvezah, pa ne vem še vse. To se pravi, zdaj, kako, če to upošteva, da je to literarna zgodovina, ne literarna kritika, ki pa je lahko feministična, ne? Uh -huh če pošeljame do to literarna zgodovina, kako bi naj potem literarna zgodovina, kako si jih zamišljate, da bi literarna zgodovina nastala? Danes, s tem povdarkom, kot bi ga mogoče vi želeli, ali pa se jaz malo pretiral. Ne, jaz Bolje me zdaj ta hip pač razmišljati, pa recimo na novo premisliti, kakšne pojme in tako naprej. Zdaj sem si tukaj pač zapisala par točk, pa bi začela zade, če lahko. Prvič ne predpostavljam, da bi recimo že kar a priori. Literalne zgodovinerke, samo zato, ker so ženske uh, nekako pisale drugačne zgodovine. Uh, lahko pa da, saj te, ki ste jih našteli, um, mislim, da jim gre prav to, da bi pač nekako... Vse ena, vse ena ki, je je zelo, najbolj, ja. Ja, je ja, zelo, ja. Ne, uh, se je zelo trud, ampak njena, njen pregled recimo dramatike je po mojem različen od ostalih pre, pregledov pač o tem, da je morebiti biti nekoliko bolj tolerantna do avtoric, uh -huh pa v ta, kot vi pravite, uhum. kanon, uhum. njen kanon, uh, uvrsti tudi nekoga, neko avtorico, ki verjetno ne, boče ne bi pasala. Uhum. Uhum. Uhum. No se, uh, tako, uh, v splošnem, pač ne bi predpostavljala, da pač ženske Zgod, ženske, zato ker so ženske, da zdaj imajo drugačen pristop in v splošnem lahko tudi predpostavljam, da so pač a, lahko isto konzervativ, konzervativne v ali pa so zavezane neki, neki isti tradiciji kot moški. Koda v splošnem tega ne bi predpostavljala, čeprav seveda tukaj pri a, a, profesor Borovnikovi, pa to, to delo, ki, ki ga poznam, vem, da je pač a, se nekako lotla ustvariti mogoče nekega, mm, ne vem nek paralelni pregled, ne vem, zgodovine, ki prinaša, oziroma, ki nas seznanja tudi zdeli, s z katerimi mogoče sedaj nismo bili seznanjeni, ki prinaša tudi avtorice, ki jih mogoče nismo poznali, ne vem, a po ali po pravici. Ja, kod... pa ostaja pa vdele, pristite, ja. čim je, če je v ozadju, želim, želim povdariti avtorice, ne, potem je v ozadju nekaj, Ne vem, če zdaj prav govorim, ne? tu sta dva filozofa, ideologija, uh -huh. ki, ki kontaminira literarno zgodovino kot literarno zgodovino, ki naj bi funkcionirala oziroma nastala v nekih drugih merilih. Jaz pa mislim, da ne. Se bom, bom mogoče prišla do tega. Jaz pa po kakšnih meditih pa nestaje. Jaz mislim, da je vedno v zadnjo, ne vem, če rečem v no? ampak da je vedno pač prisotna neka ideologija, če temu tako rečemo, da se pač te estetske sodbe ne odvijajo kar tako v zraku. Tako da zdaj, če pač pred, pred tem vašim vprašanjem, lahko seveda si se zdaj tega problema če bi hoteli bolj praktični. Kaj zdaj narediti, če imamo pač, ne vem, en seznam avtorjev, ste to mogoče mislili, mi bi pa radi imeli zdaj drugačnega. Zdaj lahko seveda naredimo enega paralelnega, lahko pač tega obstoječega dopolnimo. Uh, lahko se pač delamo, da novenih seznamov več ne bomo imeli, novenih kanonov, ampak da bo to potekalo uh, kar tako uh, sproti, ker je mogoče še po mojem nej, uh, možnost, uh, da dobiš pač neko, nek uh, laissez-faire. Uh, V možnosti so seveda različne. Ne? Uh, in zdaj pač nekaj ne vem, receptov zdaj tukaj ne morem niti nočem. Uh, in seveda tudi ne mislim, da bi zdaj uh, vsaj neka teorija zarote, ko so pač maški rekel, na rekovaji, se vem, da niste tako mislili, uh, da so maški rekel... Da ki... jaz nisem <laughs> no, <laughs> Da, da se ja, zdaj pa maški rekel, ne zdaj pa, ne vem, uh, žensko pa tukaj ne bomo imeli. Um, ampak mislim, da je pač... Um, Po eni strani, o, kan o kanonu mogoče začet, treba začeti razmišljati na drugačen način, ne kot tisto zdaj, kar je nastajalo ob nekih drugih kriterijih, kot ste rekli, ampak kot tisto, kar je pač nastajalo tudi skozi neko ideologijo, če temu tako rečemo. Um, in da je treba začeti razmišljati seveda tudi o tem, da ne vem, v preteklosti ženske niso imele dostopa uh, do um, sredstva, da bi lahko. Um, literarno se odespovale, mogoče nici so bile pismeni in tako naprej. Seveda, ne tvrdam, da bi zdaj, če bomo iz, iskali po zgodovini našeli, ne vem, nove Shakespeare ali pa kaj podobno, prav, prav gotovo, da ne, ampak uh, treba se pa mogoče tega mereno zavedati um, in tudi, še konkretno uh, premiselmo, uh, ker je seveda zdaj težko, no? ampak prav gotovo so imena, ki so bila recimo, po krivici izključena, pa prav gotovo, uh, če bi, ne vem, tudi z nekimi notrenjimi, estetskimi merili vrednosti, bi prav gotovo ugotovili da, da, da so pač, a, rečem, grobo moški v prednosti. Ampak tukaj pač ne more, nekih receptov, pač seveda ne gre je na ta način, ampak bol, bolj gre za to, mogoče, da, da razmislimo a, o tem, kako kanon pravzaprav nastaja, ali res nastaja samo iz nekih, a, po nekih estetskih kvalitetah ali mogoče tudi se odvija na nekem področju ideologije. Na ta način bi jaz razmišljala. Zdaj, seveda, ko je potreba, vse to, ta kanu, ne vem, postaviti v učni načrt, so pa seveda problemi. Um, problemi v tem, da je pač nekomejen čas na razpolago, nekomejen prostor in pač, če koga damo noter, treba nekoga ven vzeti. Um, in tukaj je pač, ne vem, so tudi možne različne variante. Uh, mislim, da je pač lahko ena od teh ta, da je en del kanona um, pač, ne vem, um, um, bolj fiksen, drug mogoče malo, menj, odprt za različne. Uh, ne vem, spremembe. Uh, Ampak skratka, bolj, bolj, bolj se mi zdi pomembno to, da, da pač treba povdarjati, da se treba zavedati, da pač to, uh, kar je v kanonu. Uh, Ni, ni nujno najbolj reprezentativno, ni nujno najbolj estetsko dovršeno, čeprav seveda nočem zdaj reči, da tisto, kar in, tisti avtori, ki so notrni, so um, nepomembni ne, ali in da to vas v, v sploh ne sploh ne sploh e, e, pač ne sploh Miško sploh ne sploh ne sploh ne sploh ne sploh ne sploh ne sploh ne sploh to sploh ne sploh ne sploh ne sploh ne ne 730, ampak tudi leta 2001 je pač avtoric manj in zdaj, v današnjem času pa jaz, če budemo v današnjem času, a mislite, da, da, da je tudi danes manj možnosti za to, da ženska objavi, recimo tekst v mireviji, ženska pisateljica No, prav gotov na ta način, ne vem, na ta način... Če ste videli, če ste videli ja. recimo perspektive, ne, ja. se bolj jo tako naprej, A mislite, da so takrat zavračali tist uredniški odbor, da je zavračal ženske autorice, ali jih ni bilo? Ah, na ta, ne, vem, raho, ne, ne, bi, ne bi na ta način, no, recimo, ali pa tudi a, recimo ob tej dilemi, ki se vedno pojavi ob tem ribljanskem festivalu Mesto mestu žensk. Ali, ali to potrebujemo, ali potrebujemo nek ločen festival. Um, in tako naprej. In potem seveda ni tako, ne moramo reči, da tako zdaj, ne vem, določeno so pa zavrnili, um, samo zato, ki je bila ženska. Ampak prav gotovo je, ne vem, neka mreža momentov, neka mreža momentov, recimo, zaradi katere, jaz mislim, da vsekakor um, nimajo, ne vem, istega dostopa ali pa Pa, pa ne zdaj, da bi lahko rekli, ne vem, aha, njo smo zavrnili zato, ker je ženska, ampak je pač neka mreža momentov, ki mogoče pa to otežuje. No, čas je gotovo, da, ampak če je to še danes. Zdaj, kako, mislim, taj, da to je. Jaz, jaz, jaz ne vem, Delia, ja. no, jaz razprašujem, pa če mislite da ja, no. A lahko s Freudom pobežete, ne? Prosim? Ste imeli v seminarju tudi Freud, ne? Ja. To je mogoče skupaj moment, pritem mogoče to mreže na ključi po tudi to, da se ženske dan danes niso dovolj pripravljene na oziroma niso dovolj ambiciozne, pa najbolj na kakšnem koliko In tudi vsi moški niso, Pravi že bi pa pa če Ja, to je, obstaja neka teorija, ja, in to to... to, tem obstajajo. Um, ne vem, če, ne vem če, če bi se, ne, ne vidim zdaj tukaj čisto neposrednje navizave na Freuda, um, um, vsekakor um, mislim, da zdaj kakšne je stanje danes, seveda to pač bo potrebno počakati in nekako nazaj um, to vzpostaviti, vsekakor mislim, da je pač uh, še vedno obstaja neenako ne ne izhodišče ali pa mogoče neenaka štartna pozicija, um, pa ne mislim zdaj generalno ali pa ne mislim, da je pač zdaj neka teorija zarote um, pač neko iskanje krivde zdaj ali pri moških, ali patriarhatu, ali kakarkoli, nasplošno. No? Mislim, da tukaj posploševati ne gre. Um, ne, ne vem, če sem vam odgovorila, če ste hoteli neko um, netančno dogovor? Ne, ne, nisem odgovor, vse, ja. kot če tudi jaz, mislim, tako eksplicitnega vprašanja postavil, pa zaradi tega tudi nisem, če to ekspedicitno odgovor, ne, vse stvari je to govora. Sej, ne. sej. Uh -huh. Jaz ste sedaj morali vreč amperečnih podatkov, ne, recimo ta metoda se v ne zdi slovo, koliko kaj obravljajo, koliko nagrad dobila, recimo literarne uh, ženske naši. Uh -huh. Za večernico, ko nam naj više v je dobila Jana Vidmar za mladinsko literaturo. Uh -huh. Ne, kde se možno dobila, ampak več je dejansko avtorja, ki se vrde za mladinsko literaturo. Uh, zdaj pa kak je pol pripomembne, če je dobro češena v Sloveniji, koliko je dobila Misalkovic. To bi bogoče kriterija, pa na bilojih nagren, koliko je, nekaj kje. Ne? Recimo, Marko, je 5%. No, recimo, če bi to lahko s tem kaj v temljivi, ne vem, ampak Margo te pa te ko so res dobre, so ocenjene po zato, ker so pisatnice in mislim, da v teh to literarnih tolične šteje, tudi vse spremljene. Mhm. Uh -huh. Tudi je reženja Woolf je danes konen. Na Gožji posod, kjer je predala angliščina, tudi da je dobro. je dobra pisateljica, recimo, ni, pa vsi zaslužili pramoški. Če za današnji čas še gledate, tako če pogledamo res to statistiko vidite, da je bilo zelo da je še vedno da je sestavljen No. Pa kriterij kvantiteta, preštajmo mošne ženske, samo po kriteriju. Uh, Jaz je, ne, to da je vedno delo, neko ležitev, pa še ja, za, za to, da tukaj ima, je samo, da ženske, ali pa Ne gotala, da bi te... Vsekako, pač se pri tem dobijo neki pomembni podatki, recimo pri tem empiričnem preverjanju, ampak kakor bi pa bilo potrebno biti tudi mečken previden. Seveda, ne moramo zdaj sejiti a, politike reprezentacije, a, ne vem, 50-50, pa 50, pogledamo, koliko je ženske populacije, koliko je moške populacije, koliko je od teh tistih, ki pišejo a, in tako naprej. Se, ne gre zdaj za to, da pač je treba... A, kanon preoblikovati tako, da bo pač reprezentiral procentualno um, eni ali pa drug spol. Če to, to, se mi zdi, um, bi bilo zelo hudogo. Um, če bi bilo, recimo, če bi bilo 50, 50 moških in 50 žensk, bi bilo objavljenje recimo 70% moških pa rad bi bilo 80% iz neznaneh razlogov. Če je ta bo, je to še ena vaša teza, tudi danes? Um, <kuh> Mm, ne vem, če sem, če sem vas prav razumela, ampak. Se pravi, bi recimo bilo danes na svetu danes bi bilo 100 sat, ne? Bi bilo ženskih in 50 moških, potem nas svetovali na osnovi vašega predavanja, da vi da bi recimo na pomembne nagrade bilo 80 moških, pa da bi bilo objavljeno 70%, ker ki so napisali moški, res. Skratka, ženske velja na nek način za postavljanje, to pa meni je Ne, bili zakaj, ne? Hmm, ne kako, se pravi, kakšno je stanje pač danes, o tem pravzaprav ne morem govoriti, moramo pač počakati. Skratka, lahko te zadeve mislimo nekako samo za nazaj. Uh, tudi seveda ne pravim, uh, da bi moralo biti uh, v kanonu um, nekako glede na populacijo ali pa glede na pišoče uvrščenih toliko in toliko teh. Se tukaj konc koncov ne fungira uh, samo razlika, ne vem, problemi so se potem pojavili tudi z. Uh, ne vem, Uh, pisateli, uh, ne vem, drugih ras, ampak kakorkoli. Ne gre zdaj, zdaj vprašanje je seveda, kako se tega lotimo ali tudi, da mora biti vsa populacija reprezentirana uh, enakovredno in prav gotovo ne moramo biti nikoli na ta način dovolj reprezentativni. Vedno bo nam pa nekdo izpadel. Da, in spet se potem po eni strani se pa nekje homogenizira, ker tudi ne vem, ne moremo govoriti o neki notnosti skupine žensk. Tako da, zdaj, kako je bilo danes, seveda ne morem govoriti, uh, kako kako bo pač to obrednoteno, je na nek način pravzaprav treba počakati. Um, mečken, um, govorim le o tem, da pravzaprav um, je treba, prav, moja bistvena teza je pravzaprav ta, da je treba mogoče v začeti razmišljati na drugačen način. Ne, da je to zdaj neki, kar je najboljše, najbolj reprezentativno, ker to pa prav gotovo ni, uh, ampak mogoče, da so pač neke. Uh, pri oblikovanju kanon na neki procesi, ki jih je mogoče treba na novo premisliti ali pa mogoče sploh, v katerih je treba, sploh začeti treba razmišljati. Ne, ne, zakaj pa? se, se zakaj pa vi, spravo, zakaj pa vi eh, predvidevate, da en del, recimo literarne zgodovine, ja. eh, tako trdno verjame in je tako zabetoniral ta kanon? Vse kanon se, kano, se spreminja. Ja. No, pravi, vi, ja, no, seveda to se spreminjali, to se pravi, ta vaš namik ali pa pričakovanje, da se bo spreminjal, ni potrebno, če se pa spreminja. Vse so samo določeni teksti, določeni avtori, ostali trdno zasidrani v tem recimo, evropskem ali ne vem kakšnem zahodnem je evropskem, kakor povori. Ja, no, recimo evropskem, ali slovenskem, ali v slovenškem, ali pa svoj kanon. Ne? Vse se drugače, se, določeni avtori so ostali, eni prihajajo, eni In eni pa skupljene na svoje mesece. Ja, zakaj? Se, ja, zakaj zaradi, zaradi različnih kontekstov, kulturnih, zgodovinskih, političnih, spolnih kakršnikoli. Tore je ja, ena zgodovina, ena poudari, drugi zgodovina druge poudari. Ne zaradi neke zarote, ampak zaradi tega, ker je to enostavno odras refleks tistih vseh mogočih uh, vplivov, ki v nekem skupino, ki piše literatura zgodovino, pač deluje. Ampak bolj zanimivo, da nismo pa nič nobene besede o tem, da zdaj samo govorim. potem še gospa, ampak ja. Nismo nič govorili, to, kar ste vi zanimivo povedali, da se skozi ta, skozi ta, da to privilegiranost, navetna, če ne znam, to pravih izrazov, prorabati, skozi to privilegiranost moškega dela, Da se, ne, da se ne pokaže uravnotežena slika sveta zaradi tega, viste rekel, ker se, ker se enači univerzalno sporočilo, recimo literature, ker se moško sporočilo skozi ki se reflektira v literaturi, kaže enači z univerzalnim sporočilom, ne? Ja. žensko je pa tukaj dejansko prikrajšano. No, to, to, to pa bi znalo biti problematično. Pa postimo zdaj kanona, etašnje, etašnje, kakr, je. Ne? Zdaj, z, zdaj ga, vprašanje je bilo ga bo spreminju. Ne, ne se, niti ne pravim, da, da je pač to treba, ampak samo na nek način, se pravim, reflektirati celo zadevo, če se pač tle na, na neki teoretski ravni nekaj pogovarjamo. Po drugi strani pa seveda, ko pa to treba nekako prevajati na drugi ravni, so pa jasno problemi in tudi zdaj vse strategije, ki so bile predlagane, kako se zdaj tega treba lotati, dopolniti, narediti nauga in tako naprej. Vsaka ima pa svoje prednosti in slabosti. In seveda ne pravim, da zdaj treba um, ne vem, cenzurirati uh, ali pa kakoli se iti neko politično korektnost v tem slabem pomenu besede, kar je pač danes dobila. Um. E, ampak mogoče povsem, da postane jasno, kaj feministke zdaj s kanonom moti. Ne? A, feministke v resnici trdijo, da ti autori, so v kanonom, da se ne zaslužijo tam vid zato ker so estetska merila samo krimka za... A to zdaj je vprašanje trditev? Nisem razumeli. To, to tudi, tudi razčistiti, ker je toliko autora, mislim, toliko eh, poslušalcev zaprašalo, ne. Kaj točno je feminizem? Mislim, feministično stališče. Meni tudi, tudi še vedno njasno, ker se mi nekaj premalo ali prešipko eh, trditi preprosto, da je, ne vem, kanon pač, Po, po, rezultat raznih spletov, na ključih, družbenih, kulturnih, tako dalje, to, to se vsi strinjamo. Ne? Ampak nekaj se mi zdi, da pravite, da lahko kogarkoli vržemo ven. Ne, uh, um, Ne, nisem, nisem, nisem komisar. Na uh, ne, bi sploh, jaz, ne, bi sploh na ta način, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Do, ne, ne bi stvari spragnata na ta način zastavla in ja kot pravim, ne moremo niti o neki najbiš enotni feministični poziciji govoriti. Um, ja, mo, moje stališče je pa je pa um, šte, da mi je ušlo. Moje stališče pa se vse kakor naslednje. Uh, ne zdaj da bi bilo treba nekaj pač, se pravim, neki cenzurirati, uh, neki venmetati ali pa govoriti plaud da tisti, ki so v kanonu, da si pa tam ne zaslužijo biti, oziroma da bi bilo treba pa pridati nekoga drugega. Uh, Mogoče bi bilo bolj uh, reči tako, da so pač ti, da kanon, uh, kot kanon, recimo po eni strani seveda vključuje, po drugi strani seveda tudi isključuje. da so pač ti zapisi nepopolni, da so včasih tudi pristranski. Zdaj, ja, mislim, recepta ali pa ne vem, nekega napotila, kako ravnati, seveda se tukaj ne da dati. ne, um, recimo, ne vem, sam primer, uh, pač zdaj ti anekdotski primeri, no se je ne vem, ko pač... Um, Uh, ne vem, je ženska bila začetnica nekega, neke zvrsti, ampak je zgodovina spregledala in je pač pri mat pripisala nekomu drugemu, ne? moškemu. Uh, enostavno, enostavno ni bila slišena, enostavno to pri spregleda. Je, ne, to je takšna ključna tvrditev, da bi šla, morali citirati, to je to, to, to, to, to, za kateri priver. Ja, to e, je zdaj ključna zadeva. Ja, to je zdaj zadeva, bom takoj povedala, to je um, Afra Ben ki je bila živela v Mečkim po Šekspiru in ona je pravzaprav začetnica pisanskega romana, ki ga literarna zgodovina ni, ni pripisala, ampak je pripisala uh, nikomu drugemu, zdaj se spomnim, se bom spomnila. Uh, ja, tako, hvala. Um, skratka, je, je bila pomembna za razvoj žanra in je bila nekako spregledana. Na ta način je treba pač, misl, po mojem mnenju uh, razmišljati o tem, ali so zdaj ti zapisi uh, res objektivni, ali so to včasih tudi pristranski, in je to, ali je to tudi struktura izključitve, no? Tako, na ta način. Ne morem pa seveda zdaj reči, kako napotila dat, kako se s tem spopada. Se mogoče ki strano, prav nao. Prav, ja. Imam, niso v da ne izhajali literarnega bela, oziroma uh -huh. nekaj skrat. To sem bilo, da ste nekaj. si zapisali, ja. To je, decimo, za mnje učitek, decimo, če ga izrekajo strukturalisti ali postrukturalisti, post feminizmo potem je uh, ukraličen. Z, z strukturalističnega in postrukturalističnega post starišča. Ker, uh, če se prvo razume, bo zoprav feminizem znova opelje na vizorišče literarne vedi nekaj, kar se je zelo izganjala z literarne vede. To, da je, avtor ima sploh krepšno zlezo z delu, ker je ta, uh -huh. uh, recimo, ste imeli ta fenomen, da uh -huh. je preprosto, da ne, smrt avtorja, avtor v trenutku pisanja je, smrt pisanja, je zapisovanje smrti in tako naprej, uh -huh. da ste ji poznamo. Ne? In zdaj pa gleda feminizem, ki spet govori o avtorju in avtorici. Spet postuša vendar le delo povezati, da ni, ni samo branje dela, ne mora še samega dela kot takega izluščiti tisto bistveno, ne, ampak uh, mora spet se imeti v polo avtorja, ki, ki se ga prej recimo te, uh, strukturizem, strukturizem zelo z veseljem, razglašali nevavo smrt, ga uh, izganjali iz interpretacije. To, to, to, to je ena stvar. Torej, meni se zdi, da je to, recimo, tako kot jaz, gledam na estetiko, sem ni zdi pozitivno korak, ki meni, nisem, nisem, nisem tako. To je komentar. Potem nam samo mojno tako, mogoče zanimo vprašanje, če ne mislite, da imamo tudi ženske avtorje? Kaj, da imamo, tudi torej, da imamo dost, del, dost del, ki so jih moški napisali v resnici, recimo v celem delu govori ženska, niti ne, ne govori avtorom, govori, da je ženska. Ne. To je spet to vprašanje, kdo govori, pa naracijskih nivoj, tako naprej, to je v celem delu profesor Štuhec, ne. Štuhec ne. Kligo, ja. to, ki ste mi v tem eno krigo, celo, tudi tam pisem, kakšen vpliv ima to. Na pa še je splošno, no, to, to zelo to delito, ne, da je moško, ko ste že prej ujim, da je moško, jo in da je žensko,(). Partikularno ne to, to bi se težko kultur. slečalo kulturi. V študijci so učili moško in žensko pojmovano po 12 to pola, ne pa nekako Možmo, in nazadnje, partikularno. na e, da Če bi šli pogled v kulturne vzorce, bi težko potrdili to tezo. Pogosto jim rečemo, da je to je teoretično, praktično. Praktično pa na opoziciji, da je moško-nerazdravno, žensko-partikularno. V praksi je tako, da vsi govorijo o dveh nasprotnih principih in na o sprotih večerjih. Aha, a še kaj? Ne. Zdaj bom tako nakratko, gospod ta mle, čaka že nekaj časa. Um, namreč to, ko ste omenjali um, avtor v povezavi s literarnim delom, um, da zdaj pač je feminizem nazaj propeljal um, m, m, avtore oziroma avtorica, um, jaz zdaj, mogoče je bilo tako, um, Tudi, tudi razumeti. Jaz ne vem, če, če v isti sapi, uh, oziroma vsaj tisti del uh, ne vem, feminizma ali feministične teorije, s katerim se mogoče, ne vem, mečko bolj identificiram, uh, je pač to ni ta del, ki bi, ne vem, povezoval um, avtorico pa delo. Uh, je pa tudi, seveda, soble težnje oziroma tudi nekako um, interpretacije, da se pač zdravno delo uh, interpretira skozi, ne vem, um, Um, avtorje oziroma avtoričino biografijo, izkušnje in tako naprej, ne vem, če ste to mislili. Ta prenos izkušnje ali pa izkušnje literarno delo, to se mi zdi, da, da je lahko zelo problematično na ta način in pač to neko navezava na življenje, ki potem nekako emanira skozi literaturo. Če vse to Uh, no, se, uh, potem pa to, tretja vaša stvar, univerzalno pa moško, no, jaz, uh, ne vem, če bi reka, da je um, univerzalno enako moškemu, ampak da se pač moško pač predstavlja kot univerzalno, tako bi reka, ne vem, če je to isto, jaz bi nekak um, moško stališče se predstavlja no, kot bilo, univerzalno, tako, tako, da se predstavlja, da se predstavlja pa da se zameša zame, kot to, ja, ja. Tako da, tem, k, k, potem, ko ste kot drugo točko imeli to um, ženski avtori, moške avtorice in tako naprej, seveda, ja, popolnoma, um, skratka, ne predpostavljam, da zdaj, ne, vem, je, um, ne vem, da so pač dela avtoriska bolj, ne vem, subverzivno ali pa kaj, bolj uh, delujejo proti, ne vem, neki tej uh, dominantni estetike ali pa proti neki tradicij, ni nujna sploh, ne, tako da, lahko imamo, uh, ja, pa, skratka. Ja, to, Dost malo spodbija to v na moško in žensko. Vedemo, delitov... da od갔... je potem literarno zgodljeno kot... Ja, ampak prav gotov nisem mislel... Svi moških in, in z, z, z, ženskih... Prav gotov nisem, nisem mislel o tem smislu, da bi pač obstaja neka zdaj, ne vem, ženska estetičnost ali pa estetika, ki bi jo lahko prepoznali. ki bi jo lahko prepoznali. In prepoznal, to tudi, mislim, da... Profesor Borovnikova nekje tudi mogoče trdi, če se prav spomnim, da, da to obstaja in da, da je mogoče iz literarnega dela, če ga dobiš brez avtorskega podpisa, razbrati, kdo je delo napisal. In se, na ta način, no, ta način mi nekako ni blizu, se mi zdi mogoče tudi mečkam problematičen. In mislim, da, da ni, mislim, da bi to iz pač neče se razbirajo zdaj neko posebno uh, estetiko ali pa estetičnost, se mi zdi... Um, ja, če je, se govori zdi... uh, avtorjev glas, ne, kako je tale Susan Lancer, kako se piše, ne, ne? Tale, mislim, da se ukvarja z, ravno s tem ženskim avtoričnim glasom, ne, uh -huh. in skozi ta avtorični glas, avtorjev glas, naj bi, bi na takšen subtilni način prihajali tisti vzorci – to se govori o smrt, smrt avtorja in rojstvu avtorja skozi ta avtorjev glas – bi se tak, na takšen subtilen način nekako infiltrirali v tekst tisti vzorci, ki so dejansko, to se pravi tisti vzorci, po katerih je avtor, vzorom, avtor za živita, ne? kulturni, v kakšni že. In, in da, mislim, da prav ta, ta ženska, ta avtorica govori o tem, da se, da se skozi avtorčni glas v literaturo lahko pri tudi ideologija feminizma. Ne? Ampak tuzaj, ideologija je v tistem slabem pomenu besede. Jaz yes, se, ja. Koli je o, o, o avtorjih pa o avtoricah. Da se ponovno začne govoriti o avtorjih in o avtorici. Uh, mislim, da jaz bi to... Je problem, moj, glede, ja. zdi, ni problem v tem, da ne bi, da ne bi ženska prišla v literaturo, ne? ženska oseba. Ženska oseba je v literaturi imela eh, prejennik zelo, zelo spoštovano ulogo. Eh, e, Malo se je zelo udorljivo, da ni obnašnil, da je zdrsne v eno tako baročno udorljivost ne? v svojih tekstih. Ja, to je, je, je ženska pikazna, kot je rekla predavarica, kot popolna, ampak kot nevalna. Ne, ja, ja kot, kot, popolna, nevino, je, kot, nevino, je, kot popolna je tukaj pokazala. Romantika je vredno prikazuje kot popolna. Ne? No, ali pa mali tudi, recimo, kaj druge tekste, kjer je tudi ženska prav bilo igrati pomembno vlogo, v središnjo vlogo, recimo pri kresniku, bi veljalo se pogledati eh, tole Enzo. Eh, ona je ne, ena nemska eh, governanta, ki temeljito spremeni tok dogodkov v agitatorju. Temeljito, ona temeljito poseže v volitve v državno zborske, recimo, s svojim spletkajnem, s, s, tem, s, s neko svojo... Eh, nepoto, oziroma privlačenost, tako naprej, ne. Bolj, to zdaj, verjetno tudi vprašanje, da je žensk premalo v literaturi ženskih oseb in vse niso samo zplohne, samkaj naskemalni. ne, ja, zplohne, zplohne. ne, autorica, zplohne, zplohne. Zplohne, zplohne. E, ne. Bolj problem v tem, verjetno, da ne prihaja do tega ženskega kaj, sporočila, kaj, ne, Ženska sporočila, ki ga lahko da samo avtorica, In je lahko tudi to skozi moško glavno osebo recimo, ali skozi moško vsebe prezentirano in? to zrede, težko, ja, ra, razumem, to je pač pa en tak velik problem. Zdaj ne vem, ne vem, kaj, pravzaprav, če, če začnemo govoriti o tem, kaj je žensko sporočilo, je prej slebi, treba povedati, kaj je to je in jaz v bistvu to ne vem. A ja, ne veste li? Ne vem, kaj je žensko sporočilo. Ne, ne vem, ne vem. In, Zdaj, in, tako, se ne tko, tako, no, to se prejde vsa eno sporočilo in eno literatura. Uh, Tako kaj je žensko sporočilo, kaj je moško sporočilo, um, to se mi zdi prišlo, šaj, problematično, ali to sploh obstaja in ne obstaja. zakaj bi bilo, recimo, se kot sem že rekla, žensko sporočilo zdaj kaj uh, bolj, um, recimo, ne vem, kaj bolj, kaj bolj subverzivno ali pa kaj ne, ne. Kaj men, ne vem. Uh, a pa da bi bilo to žensko sporočilo, da bi zdaj to posredovalo neko prisno žensko izkušnjo, to, to, to, to je strašen problem. Um, tako da, um, tukaj bi jaz bila zadržana v tem. Kaj, kaj prav zapravo to je sporočilo, a da lahko posreduje, kdo lahko spod, posreduje in tako naprej. Tako da, tukaj bi jaz kar bila zadržana. Žensko, žensko izkustvo, izredilnost, to obstaja, pa morate predpostaviti, kako drugače kritizirati, ali v očitek ran o tem, da, da je nekaj bilo potlačeno, zatrto, izrinjeno, je zrinjeno, iz, iz podolnosti, zavesti človeštva, ne? Kako se razumel, da feminizma, teorije pa zahodne. A, a, a če dovoljte, a, tam je gospa, gospa je že dolgo čaka, pa zdaj je nekako moški glas ne posti do besede, če dovoljte. Če, lah, če lahko, če lahko, Če lahko, no, če lahko pa bom potem da. mogoče še kaj a, na to odgovorila, izvoljte, prosim. Ne, ne, mislim, da smo ženske malo, kaj malo o tem našem ženskem vprašanju, ne? Recimo imima Čenske se uvejala jo temm, kočko recima auto v in popiciji naj ne, ne dotima manjko z nasskenej popiciji, že skile težene naskem ne. Tevo da, da, da so tudi ženske maja kompisske či razum pa de letne, ampak kide to vzroki, je to pokojernom a Budovinsko ali so premalo samo zavestne, ali nimajo teh pokojev, malo procento peremo v teh vprašanjih. Vem, da so že časih te decimo, ženske fenomeni, ko so se postavljali čisto na svojo pot, ne? da so glede svoje jaz, svoje besedo, da so se strveli ali s Mislim, da to je Da imamo intelekt, da se vidimo pri študiju, v gimnaziju, zgodovinskih šolah, ženske dosegajo, da so neki od Znajo tudi razmišljati, splošno v teh časih. Ni treba več čiste, da se ne more, kot se da se ne more več samo služijo. Mnogo vidimo delo, zelo stori, že in znajo. Ampak imamo kar te reke, kar te reke, da je patentovsa tega. Tudi v tehničnih poklicih, ki so kot opreme, imamo tudi naše močnejše čute in čustvo. Mi smo kot vrtič ženske, ne in smo vele tudi malo znašle, nekje na primarni, marsikinsko obnišče. Ampak vseeno je škoda tega potencijala, ne razumskega, ki da imamo ženske. Je škoda, mogoče imamo res ženske, ki načrtujejo prekazu, da rečejo: no, veš, to da ne pridemo do tega, da lahko potem za človeštvo, dobro, ki človeštvo, da lahko delujemo. Tudi, ne? To je en minus potem za vse. Ne? Je. Mi se ja, vsi skupaj dožujemo v tem, da dosežemo tiste dosežke, tiste prave, kaj gregla bomano in tukaj, da vse dobro. Mi se v, kot planet ne znamo zdrujeval, če dolgo se gregla ne bomo. V novem gledo nam, da je v niki ne načrtovati skupno. Uh -huh. Nekdaj bomo nam to prišli. Jaz povira zelo velike upe, ko je bilo organizacije dušnih nam, pa to. Zelo velike po bojem veste, smo tako vstrešno. Zato se spremljali pred tem ljubem planetu našem. Nekaj. Vse, propadno, vse, kar se tiče znanstvenih stvarov, razgledate to železnico, razgledate to železnico, no, uh -huh. razgledate to živetje. Oni to živijo kot neko: to je neko živetje, ukogoli, nobene ljudi to In to, da tudi to delujemo. Ne? Ampak ne, ne, ne, imate te procente, vse tu In je to vse skupaj nikam bodo. Ne, jaz ste, v bistvu s temi številkami... Ja, te, jaz, se fiziko, na mm -hmm. en, da se šledajte fiziko. Zdaj, če je dosto to do vsega fiziki raziskuje, je prišla do tega, da znanost v časih ne najlečiti naprej. Mm -hmm. Duhovnost, znanost, ki je tako, da je povezana in tako crno. Na časih ne znam, naj bomo tisto visoko, kaj leteči, mislimo si, da smo vse, da nismo. Da se v časih duh, kar ljudi ima, Bog je znanost vrduje. Ne, tisto, ne. Hvala lepa. Ne, se, hvala, lepa uh, Ja, se jaz v procentih, no, s temi številkami kar nekak, nekak ne rada operiram. Uh, je pa res, no, z ti podatki, da so, da pač število žensk bolj se bližamo, ne vem, vrhu um, teh univerzitetnih um, nazivov, uh, bolj število žensk upada, no, tako da zdaj uh, razlogi analize, um, to mogoče um, bi mogo kdo drug, um, ki se bo s tem ukvarjal, pa je bolj poklican, ampak dejansko... Ja, bolj, da imamo proti vrhu, manji ženski. Skupaj mamo šlo delovati, ne gledamo do tega, ne, načrtovati skupno, ne, planet je to važno, skupno imamo eno sonce, skupaj dihamo, ne, še skupaj to, ampak ni ljudega, ki bi zna to, eh, kaj koordinira pa to skupaj bi, napinacije, s čo intelektom, eno tako te loki, ki bi dojo vse dobro, ne, uh -huh. ki bi nadoščitilo, predvsem ten zlob, kar imamo na tem, da To bi morali vedno nekaj, nič, nekaj daljšega, skupnega, ne pa samo politika, politika, ne. Znanost e, je tisto prvo, je mislim, tak humanost in to, e, in tega ženske je dosti vse velike. Zdaj sledi imajo nekaj po kicih, vse so zomnoški, ne, e, in to pa tisto ne zdaj, ki jih in ste na tem, da tole, načrtujete, <gledanjavimo> a vodite ta nov je neko Same. Ja, ja, ja. more biti, da se filozofske, vam ne sledi, da ste pa to, bodite ne toso se ne, da potem ne ne potem ko grese ja, po univerzitnih dalje manj žensk. kto je ta cigovna ki ga ima? ja ja ja ja so ja ja ja ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja se, ne. Pa, Mislim, mogoče malo nazvanja literaturo vrpila, bo uh -huh. je mogoče to malo voda na vaš min, uh, ampak v literaturi, v dra dramatiki, predvsem, uh, zakaj je več potem take moških vlog kot ženskih? Se vam zdi, da je več moških vlog kot ženskih? To je, pa je znano dejstvo. Aha, to, te, tega podatka to a, ne, ne, ne povedli, DRF, To ne tega podatka Ja ne razmišljam malo raznih drama, kot ženskih To je pa eno pedologični, ki da je izključno. Tukaj tega podatka, se pravno poznal, to za življenje. Zdaj, to nisem vremena. tega podatka, mislim, ne poznam, na prvzaprav, nikoli niti nisem razmišljala o tem, Um, Mislim, da samo Shakespeare drama. Za Shakespeare drame drama. To je ki ne, ali jih je dost to je oseba. Ja, dame, prav gotov, ja, to ni bistveno. Ne, uh, ne za, za peč, ja. um, um, drama, ne za literaturo. Tudi najboljši ne za, za kaj drugi dan. Ja, um. no, uh, najboljši poznate ta uh, citat iz Virginia Woolf, ki pravi, um, uh, Koliko lepih, skratka, močnih, ne poznam ga na pamet, zdaj improviziram, žensk pač najdemo v Šekspirovih dramah, med tem, ko pa v obdobju, med tem, ko niti ena sama ženska ni napisala niti en same besede um, teh pač, vlog um, pomembnih. Zdaj improviziram pa citate, ne znam na pamet, no, skratka, ampak um, zdaj se mi, tako da ne vem, pravzi Šekspira ne vem, Mogoče bom šla pa celo preštetlja, ampak dvomim da je bilo res recimo a, več moških vlog. Pa se, v bistvu, to ne, nekak na, na ta način... Ja. Ne, se pravim, ne, ne poznam tega, ne, nisem še slišala, ampak, ne vem, mogoče vi, um, če to zdaj neka ja, resnica, po filozof, ki, kro, da, ki kroži tam pa vrst, to ne vem. Ne kot, kot tist, ki sem praktična. ne, praktiki znali duše nevaljničke, če je bolj še ni pa ki in Ne, to, to te, tega ne eno no, Se da sem se da je kanon kakršne ne, na nek način. Uh, pa se mi, da vi sami tako, ne? Se pravi del, ne, um, Ja, to prav Ja. Um, torej, pol nekaj predolgo zakona, če tudi te niske tudi povedam. Aha, ne, nimam. Ne, sej, to, to vas včas poskušam nekako povdariti, da zdaj seveda z nekimi temi navodili, ne vem, cenzuro ali pa z neko, z, nekim, unim, z neko to reprezentacijo, ne vem, po številkah, to se mi zdi zelo zelo slaba, ta tako imenovana, ne vem, politična korektnost, lahko temu rečemo, ali kakorkoli. Gres, je, te gres, te kanon, da, v, preveč preže z uh, cebinami, Kako da je kanon preže z neliteradnjimi cedinami? da je v njem da je za tit kanon. Ja, lahko se pravi, lahko recimo, da imeli zopet 100 knjig, pa bi se morali odločiti, da jih zažgemo 30 dnjih. Vaša tema je zopet, da bi a, tisti izbiral zaradi nekih ideoloških razlogov čisto na ključe, ne, zažgal 70 ženskih, ne, ali tako, ne, ženskih pa moških knjig. To mi pa zdaj, če bi pa zažigali, to bi pa bilo treba zelo premisliti. To je realno. Ja. Um, No, ampak nekako se, se mi zelo, ker um, je hujše slišati, no, mogoče. Um, ne vem, no, ne, nekako vse, vse skozi, no, se, se trudim to povdariti, no, da ne bi mogla razmišljati na ta način, um, da nekdo pač nekje sedi in jemlje knjige in reče, ha, ta bo šla notr, ta ne bo šla, ne, sej to, kot je tudi, uh, gospod profesor tukaj rekel, te zadeve se spreminjajo, sej niso, seveda, ne, dela, Se seveda, ne, seveda, ni zdaj tukaj neke teorije subežu, zarote subežu, subežu, subežu, in tako naprej, no, ampak vsekakor je pa treba nekako razmisljati, uh, o dejavnikih, ki ne vem, pomagajo to strukturirati. No, zdaj, Kako to sploh definiramo? Ali pa če tako rečemo, ali je kanon dejansko, kar je definiran, dejansko, ne vem, tisto najboljše, kar je bilo napisanega ne vem, v svetovni književnosti. Ali dejansko to res? Ali dejansko najbolj reprezentativen? Ni. Na ta način bi jaz predlagali, da se začne razmišlja. Samo to, mislim, ne morem pa pač nekih teh pravilstvo to ko naprej. Zdaj ko ste vi to rekli, ne, da vi predlagate, da se, da se začne spraševati o kanonu, ne, uh -huh. Se o, o kanonu se jaž, vedno sprašuje. en postavil kanon, drugi se sprašuje o njem. Kaj kako mogače... se je pa zdaj dnevisenega spremenilo? Optika. Če hočete če hočete optika, če hočete ja, no, no, to pa, ampak, optika. V, resa, v bistvu se ni nič spremenilo. O kanonu se da vedno sprašuje. Se sprašuje? Ja, o literarnem kanonu zagotovo da, ne? Zdaj v kakšnem drugim ne vem, ampak po literarni se mi sprašuje. Se to gibljiva zadeva. Ja, in kako, kako definirano, no, ka, mogoče, če, če ni bilo tako, na, kako, na kakšen način je definiran? Je, ne, je, ne vem, če se da to kako je definiran, ampak v vsakem primeru eh, določena dela, s, s, eh, uvrst, neko, nek čas uvrsti določena dela, drug čas, ko sem prej rekel, jih pa izloči. No, mogoče še kako je kanon. Kako, je kanon, kako bi kanon definirali, ženo, kako bi merila definirali, ampak za literarno zgodovino se pa da reči, kaj naj upošteva literarna zgodovina. Vsekako je literarna zgodovina tudi subjektivna, ker vedno nekdo piše, ki piše na podavi svojih izkušenj in vsega tega, ne, se vedno sam nas na nek način referira, ampak to pa naj bo prekrito z nekim racionalnim odnosom do tistega korpusa, ki ga mora obdelati in ga mora razvrstiti. Kateri pa tisti korpus? Tis, ja, korpus jaz nekater, tis, ki je na razpolago, zato ne, v Nemške ali Slovenške ali je. Ja, Bolj važno, katera so mirila, ne? Medi mirili ja, Mislim, be. da je ta korpus že, ta, ta, ta, ta recimo, ja. groba snov, ki jo mater, ali pa ki jo nekdo ima, ali pa jo ima, no možemo že, že tukaj, kako, kako zberete ta korpus? Ta grob korpus, iz katerega boste potem... Um... Ja, tako, da se bere literarna zgodovina jim kot kotrpno telo, To je delo za nekoga, ki, ki, ki ne vidi nobene, nobene druge svetle točke v življenju, pa se zapopljajo knjige, ali je mlad nor, ali je pa star, pa več nič druga ne proostane. To je mu kot trdno delo, to je branje, može, in branje in branje. Pa se vam ne zdi može, da mogoče nekatera dela do tega, precima, da rečemo, ne bodo prišla? Jasno je, da fula, jasno je, da fula, ampak v osnovi pa ne. Literalna zgodovina in kontratno delo se predstavljate, nek, neke tekste, nek korpus razvrstiti, upoštevati ti in, in potem najti tista dela, ki so, do, so povzrošali določene premike v recimo slovenski literaturi, ali pa kazni se tonim, bo bari to reči. Uh -huh. ne? Spomeni, kaj pa so premi ja, slogovne premike. Ja, slogovne tematske? jezikovne, snovne, kaj jezikovne, idejne, malo kaj, ne? Zaradi tudi narrativne postopke, jezikov, to je, je več, ne? In to razvrščati in to utemeljiti potem, ne? Tudi s nekim zgodovinskim kontekstom, političnim, vse vi ne morete govoriti recimo o literaturi 19. stoletja, če ne upoštevate kulturnega, zgodovinskega, narodnostnega vem, česa, vse vi ne morete govoriti recimo o O, o klasič, o, o, o sintezi klasike in romantike, o preširnoj poeziji, če ne poznate, kaj nemške romantike, pa če ne upoštevate pri tem, kako, se, kako so se te, ne vem, romanske, pesničke oblike prek nemške literature seljile v slovensko in tako naprej. Se. To, to je dena jaz mislim, da se tako vsak na svojem bregu, pa ne pride vas? skupaj. Ne, ne, E, Možemo, da ta, ta preobrat popisac pisati tako, da tudi v novem premisleku o kanonu in tako naprej, kot pozname iz ameriških, ameriških razprav o multikulturalizmu. Ne, tam so spremenili kanone zaradi tega, ker se je feministkam zdelo, da je vredno pripadnikom ne, etničnih manjšin in tako dalje. Ne. Da kano ne upravlja samo tele uh, uh, vloge, ne glede estetskih in tako dalje, ampak upravlja neko pomembno socializacijsko vlogo. Kot, in to, kar se je zdelo na kanonu, med drugim, ne, problematično je bila recimo to, kar ste omenili, reprezentacije žensk. Ne. Nekatere knjige v kanonu so mogoče po estetski plati neproblematične, ne kar so mogoče celo pravzorne, ne, ampak način, kako so ženske reprezentirane v njem. Ne, A če? Ali pa temno pavte in jih je problematična. <gül> in ideja je bila, kot prej se razumim, te razprave, ne, in da bi let otvaro zlum in podobni konzervativci, ne, recimo tem, ne, so temu, so temu zelo govarjali v takom prevednotenju kanona. da e, preprosto narediti Naši. kanon, ki bo ljudi socializiral, ne. ki bo ne vem, afirmiral ženskost, ne. ki bo prikazal neko pozitivno pla, plač ženske, isto velja za mladinsko knjižavnost. Tudi tam so, de, mislim, so punčke vedno v teh pasivnih vlogih in tako dalje. Tukaj prevednotenje mladinske knjižavnosti prišlo delno, delno zaradi tega. Ne. Zato, zato, primisli, če prav, zato, mladinska je že mečkaj poseben problem. No? Tako, mislim, nekak z drugih izhodišč, pa mogoče z drugih definicij. Ja, iz, ne no, na šolsko področje. Ne? Ja, ampak, Spraj, kaj, kaj naj otroci berejo, ne? In ideje, ne, ne samo, da ne berejo, ne vem, istitsko, ne dela, ampak ne če bolj raznovrstne... govorite o, o obranjeni sploh ali o mladinski Mladinska književnost je pač nekaj, ampak kot imel, tad nisem imam mladinska književnost, to je nekaj drugega, to, to, to, mislim, da treba to je to vrlo oče. Mislim, da je pač mladinska književnost, da je to pač nekaj drugega kot književnost, ki je v kurikulu. A se strinjate? Ja, ja, ja imate janka in metko, ne janko, je aktivni princip medka in, in tako dalje. Ne? Lahko se vam ta zgodba zdi čisto, čisto lepa pravljica, ne? ampak lahko pa, če se zavedate, da se otrokom formira formira način razmišljanja in tako dalje, ne? senzibilnost, ja. dojemanje. Razumem, ja, razumem. Razume. Potem lahko to problematično, pa ustrekli, okay, pa janka in metko vršimo ven, pa dajmo noter. Ja malo bolj dobročasna Zdaj, da bi pa to... Ja, no, to... Razumem, razumem, pač, ampak zato bi nekako ločila, ne vem, mladinska književnost, pa pač književnost, ki je v koži no, polo, no. prosim? Ampak da bi pa to zdaj, ne vem, uh, razumem tudi pač, kakšni so težni in kakšni so pač prepričane za, je, kako pač treba neko njansirano podobo, ne vem, kaj ženskosti in česa ponuditi, no. da, da zdaj, ne vem, no, če je to, mislim um, čez prepričana, no, da se pač zdaj spet po neki tej točke daje, um, glede na... Ne vem kaj, politična korektnost. Kaj, no? Tukaj se mi zdi, da je to treba biti previden. Mislim, mi sem to vam predlagal, mislim nam predlagal v razimislih. Ne, ne, aj povem, ko pravite, zdaj pustimo ta kanon v Kanona pa literarne sodujne jaz ne bi kar tako med seboj pomešal. Ne? ne, ne, ne. Lahko, da si pomagate drug drugemu, ne, lahko, ali, ko govorimo zdaj, ne? še vedno govorimo o, o feminizmu, Zdaj, jaz ne, skušam to povdariti, feminizem in literarno zgodovino, ne. Ne, ne, vidim, ne vidim v tem trenutku ne vidim prave povezave in predlagam sebi in tudi vam, da razmislja o tem, da se potem dobiva, da razmislja o tem, kakšno zvezo ima recimo feminističen pristop, feministična ideologija, ne o slabim pomenom besede, ne, feminizem z dejstvom, da je treba, če hočeš, Če hočeš postaviti levstikov lev potopis, ki ga starejša literarna zgodovina razume kot literarni program, levstikov potopis od Letije do Čateža, če hočemo ta, ta tekst postaviti v slovensko literaturo 19. stoletja, kako češ to napraviti, če ne poznaš razsvetljenske dohovno zgodovinske paradigme, na katero se ta v veliki referira, Kako kako zdaj to napraviti in kaj ima pri čenegoznast tega teh zvez in kaj ima pri tem upraviti feminizem. Po mojem nima čisto nič. Ali pa kostiva čas za razmislek. Uh, ja, je zavez celo tako particularno, delo, če, ampak se literarno zgodovinsko delo. Mislim, da literarna zgodovina nastaja samo tako, da pač, ne vem, uh, mukotrpno, ne vem, nekdo ali pa več ljudi prebira uh, in tako naprej. Um, In zdaj, ko ste imeli seveda na to partikularno točko um, levstika... In, ja, primer, ne, ker bi vese post postavi, za slovo. Ja. ja, ste me zdaj na to se seveda, um, na ta način, mislim, v nekem takem, ne vem, um, neki taki točki lahko, lahko rečeva, dobro, dobro, da bo vre zmisele, stej, ja. Ampak to je zdaj vprašanje, a, se, a lahko to ženski, žen, ženski vidik, moški vidik, feminističen ali ne vem kakšen drug, zaradi mene komunističen, A lahko bistvene stvari tukaj spremeni, če je pošten do samega štofa, s katerim se mora okvarjati. Če ni pošten do štofa, potem lahko dela iz tega, seveda, kakršen količ rovnijem. Če je pošten, potem pa je sve, kaj je, lahko si, pa napraviti. Ja, si, jaz jaz napravim, da si prečen, ne, ne se pač treba vsako... Ja, uh, Gledalo bi v tem različno. Ampak lahko pa to, da mogoče... Prosti, samo še to, zaključen stav da mogoče samo to, tisto, vi pa če ste nekak se postavili na to um, um, stališče, no, pa mogoče na, na, na, na mečki drug breg, drugačen breg, na katerem jaz stojim, da je pač nekaj, kar je zdaj Što ste rekali, pa tisto, kar je zdaj sama literatura. No? Če pa gledaš širše, pa zdaj jaz tih razmer v slovenski literaturi ne poznam, da bi lahko zdaj širše. Ja. Karkoli postavlja, ne vem, družbene, zgodovinske, kakšnekoli resonance, pa bi bila mogoče pa podoba drugačna. Ampak se prav ne poznam in težko zdaj karkoli rečem na to tema. Lahko bova razmisela, tako reče. Da, <laughs> ja. pa, da če ste še se tako prenosko, vse. Jaz. Če so se zavjeroje, še